Tiana, primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. En l'informatiu d'avui ens fem ressò d'algunes de les incidències provocades pel temporal que han tingut lloc aquest dimarts a Tiana. Tot seguit, repassem aquest altres temes en titulars.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 el temporal de pluja i vent ha causat incidències a Tiana, sobretot per nombroses branques i arbres caiguts. Uns d'ells ha estat aquest dimarts al carrer s'anomena quan un arbre s'ha precipitat a la façana del número 2 d'aquest carrer sense arribar a causar danys materials destacables. Tampoc s'han hagut de lamentar danys personals. Pilar Carranza és la veïna de l'immoble. Estàvem a casa tranquil·lament i de sobte hem escoltat un soroll com de teules trencades i jo he pensat, bueno, una branca de l'arbre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 I jo bueno, suposo que si l'haguessin podrat doncs això no hauria passat. Els fets han passat cap a les 5 de la tarda d'aquest dimarts i una hora més tard han arribat els bombers, que han estat durant més de dues hores fent treballs per retirar les branques caigudes i deixar l'arbre en una posició òptima que evités qualsevol risc. També hi ha acudit la brigada municipal, que aquest matí continuarà treballant per retirar completament el brancatge. El pati del bar del Casal ha estat un altre dels llocs on han patit les conseqüències del temporal. Aquí una branca de morera s'ha precipitat a la terrassa, tot i que no s'han hagut de lamentar d'anys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 A banda del carrer Sant Domènec i el Casal, el temporal també ha causat d'altres incidències al nostre municipi. En aquest dimarts s'han registrat un total de 44 litres per metre quadrat i vents de 55 quilòmetres per hora, segons dades cedides pel veí de Tiana, Josep Escaramís. Al llarg del dia d'avui es preveu que la policia local informi del balanç total d'incidències que han ocorregut al nostre municipi a causa del temporal d'aquest pont del Pilar.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 Sí que s'hi veu una mica d'augment perquè en aquí hi ha tot el problema diguéssim econòmic de la crisis de gent que no paga una factura o que no paga un plaç del pis que compra. veig més exhorts de cosa diguéssim de diners cada altra cosa. Sens dubte, és perquè la gent hi ha coses que no té feina i no les pot pagar.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 hem de reconèixer de què podeu frenem una mica, amb el sentit de que doncs, molt bés, sembla molt bé que hi ha gillisteistes d'espera a Badalona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 menou. En el que va any s'han registrat un total de 62.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 El celler Tianeng Parxet ha presentat la col·lecció de productes 2010-2011, un catàleg que s'ha dit anualment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 D'aquests últims, destaca un estox amb 3 ampolles de tironio danyades diferents per assavorir-ne l'evolució. Tiana primera hora, notícies.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 que cada vegada anem millor, no? no? No és que ja no hem de millorar res més ni molt més. Jo penso que hem de treballar sobre el rebot. Va venir un moment que hem patint el contraatac d'ells, també ho hem de treballar aquesta setmana i el, el tema d'atac, l'atac quan 5 per 5, doncs pues penso que encara tenim bastant també per millorar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 Amb la tarda comença la temporada de bolets per excel·lència i és en aquest marc que el realitzador del programa de TV3 Caçadors de Bolets, Enric Gràcia, ofereix aquest dimecres una xerrada sobre el món dels bolets a la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat. Gràcia donarà les eines pràctiques i les nocions bàsiques per tal d'anar a buscar bolets. I per conèixer més detalls sobre aquesta qüestió el tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia. Hola, bon dia. Com esteu? Doncs hem dit que explicarà les eines pràctiques i nocions bàsiques per anar buscar bolets. En podem fer una avançada? Sí, esclar. A veure, el que, el que més ens agrada és en aquestes xerrades poder explicar, com farem avui, eh, com funcionen el, els bolets, eh, què són, bueno, d'entrada què són, després com viuen, com funcionen, eh, com es reprodueixen, eh, i a partir d'aquí anar estirant el fil, i entenent perquè què eh, els bolets comencen a sortir en el, en el Pirineu i acaben a Rendemar Perquè aquest any és tan uh, diferent de l'usual i trobarem bolets uh, ja com qui diu aquest, bueno, aquesta setmana uh, que estem i començant a haver bolets aquí al, al Mont Negre i, uh, i d'aquí pocs dies a tot el Maresme uh, ens agrada uh, transformar-ho en una eina didàctica i això és el que pensem aportar a partir d'aquesta tarda Deixi'm que tiri una miqueta cap a casa perquè feia referència ara mateix al Maresme quins són els bolets que podrem trobar aquesta temporada a la nostra comarca i sobretot feies una reflexió interessant que, és que aquest any és diferent de l'habitual Sí, eh, hi ha en aquest moment aquesta setmana molt, molt reig eh, hi ha també eh, trompeta i... ha Uh, Rossinyol uh, Rovelló uh, sobretot el Vinader han trobat també uh, Llengua de Bou és a dir, hi ha molt bolet uh, i ha des de des d'aquestes alçades que normalment hauríem d'esperar pràcticament un mes per trobar-los Uh, i això és el que, enllaçant amb la segona pregunta això és el que ens està sorprenent més d'aquest any que així com normalment els bolets es troben uh, amb, no sé, que cada setmana, per ens baixen 200 metres d'alçada aquest aquesta setmana vinent trobarem bolet des dels 1.400 metres fins als 200 és a dir, alguna cosa que no es, no, jo no recordo pràcticament cap any, en què això vagi passar. I això ens passarà durant 15 dies, els propers 15 dies eh, eh, que vindran. I per tant, animo el, els que esteu a, a escoltant que si voleu venir a sentir-nos o voleu sortir al camp, eh, ho feu perquè tornareu, tornarà a passar temps en què no, això no succeirà. I sobretot, si sortiu... Eh, que no, no feu el que hi havia pogut veure avui, és a dir, ens hem de portar molt bé en el bosc, hem de tractar-lo bé, hem de, de deixar el bosc tal qual l'hem trobat, només retirant els bolets que ens interessen, però no malmatent la resta, que és molt agradable veure'ls eh, en peus quan arribes a un bosc. Abans d'entrar amb més profunditat en aquesta qüestió, que era un tema doncs, que també volíem tractar en aquesta entrevista, a mi m'agradaria que parléssim precisament aquest què 10, aquest creixement extraordinari. A les pluges dels últims dies, potser? Bé, el, normalment les pluges eh, afecten, però solen afectar el cap d'uns 10-15 dies, i a vegades fins i tot 3 setmanes. El que passa és que aquest any... És un any que la primavera ha sigut espectacularment bona, és a dir, ha plogut molt a la primavera, i és en la primavera quan el, el, diguem es projecten els bolets que es trobaran a la tardor. En un any que ha una bona primavera, i pot haver una bona temporada de tardor si hi ha pluges a la tardor. I aquests any s'estan donant les dues ocasions. Si hi ha una mala primavera, encara que la tardor sigui molt plugosa, apareixen pocs bolets. Per tant, hem tingut una bona primavera, hem tingut molta pluja, però llestimosament la tercera setmana d'agost va venir uns dies molt càlids que van estroncar una mica el, la temporada en el Pirineu. No? Aleshores, el, el, el Pirineu va quedar tallat la temporada i, i gairebé per sobre de 1.400 metres ja no es troba res, o molt, molt poc, i en canvi, posteriorment, ha fet dies de, calor, dies de fred i això ha anat excitant la sortida dels bolets, tant els de la zona baixa com els de la zona alta. I al final el, el resultat ha sigut aquest, que de, sortiran bolets arreu, i estan sortint bolets arreu. I ara sí, eh, fem referència doncs a aquesta qüestió que comentava que és la necessitat de respectar l'entorn natural no? a l'hora d'anar a recollir bolets i suposo que aquesta potser serà una de les qüestions que també es tractaran en aquesta conferència de la Biblioteca Tirant Blanc de Montgat. Sí, efectivament. Uh, M'agrada molt fer programes de divulgació o, o col·laborar en ja, programes de divulgació i conferències, etcètera, però però tots els que fem aquesta feina estem una mica sorpresos de, de que cada cop va més gent en el boc, cada cop va més gent a buscar bolets, però eh, cada cop també es malmet més el bosc no? de, jo crec que hem de fer un esforç tots per tal de transferir. Eh, ...a la gent aquesta, aquesta necessitat de, de, de cuidar-lo. Eh? A Catalunya el 80, més del 85% dels boscos són propietat privada... ...a la resta de l'Estat... ...i aquests 85% dels boscos, si la gent, els propietaris volguessin... Eh, ...ens podien impedir que anéssim al bosc a buscar bolets. Eh, per tant, estem dins d'una casa que no és la nostra... Eh, estem recollint uns bolets a casa dels demers i això s'hauria de recordar eh? es, sembla que anem pel bosc com si fos a eh, casa nostra i, i a vegades ho malmetem perquè no és casa nostra i això no s'hauria de fer eh, els bolets eh, són només un fruit d'un organisme que està soterrat un organisme que ajuda molt sota terra, ajuda molt en el bosc, és l'encarregat de destruir tota la fusta i les fulles que hi ha en un bosc i d'alimentar amb això el resta de les plantes. Si nosaltres els malmetem i els destruïm, estem fent mal al bosc i és això el que m'agradaria traslladar i això el que espero fer aquest any. S'ha notat un augment de volataires en els últims anys? Sí, sens dubte. Actualment es calcula que hi ha Uh, més de 6 milions de visites al bosc, és a dir, gairebé tantes com persones som a Catalunya com si, com si un català nés cada un dels catalans néssim al bosc un cop a l'any uh, és molt i és una pressió important i, i de moment uh, s'ha tolerat força no? de totes maneres uh, jo tinc una gran esperança eh, que és que els estudis científics diuen que si un bosc el, el deixes reposar durant dos anys torna a donar ben aviat una, el mateix bolet que donava abans de que els, les persones el, el trepitgessin i el recollissin. És a dir, que hi ha les opcions de eh, regular una mica l'accés al bosc, o sigui, només regulant una mica l'accés al bosc, o tindrem boscos molt recuperats. No? Jo crec que haurem de fer alguna d'aquestes solucions, eh, però seria bo que mentrestant tots ajudéssim a no malmetre'l. I a mi m'agradaria fer incidència també en una altra de les qüestions que hem de tenir molt en compte en aquestes sortides al bosc, sobretot aquelles persones que s'inicien, que és el fet doncs, de confondre bolets, alguns poden ser perillosos, sobretot si no en tenim una base prou sòlida de, de coneixement d'aquests fongs, no? Bé, el principal problema és el desconeixement, efectivament, perquè el desconeixement fa que, que creguis que hi ha pocs bolets, i que ja els coneixes, i en canvi no és així. El, no sé, hem trobat bolets que aparentment eren eh, comestibles i no ho eren, eh, i només el fet d'anar-hi moltes vegades al bosc et fa tenir la prudència de que quan veus alguna estrany, analitzar-ho i estudiar-ho, les hores te'n dones compte si la, la gent que desconeix els bolets es va al bosc amb molta tranquil·litat i, i es posa a dintre, es menja uh, bolets que ha recollit um, d'una manera molt, molt ràpida i amb poc coneixement sempre serà un desastre és a dir, el, és bo poder transferir a la gent el, la prudència jo recomano que que la gent que vagi al bosc, que quan trobi algun bolet una mica estrany, el recull i l'emboliqui amb paper o amb paper d'alumini i, i el porti a casa seva, ben separat de la resta dels, dels que ha recollit, pregunti sobre ell, el busqui ver algú que, que li pugui dir quin és, o amb guies de camp o amb llibres el classifiqui i n'aprengui. No més de dos. L'aprenentatge del bolet és lent, i sapigueu que hi ha gairebé 120.000 espècies de bolets, és a dir, en el món. I aquí a Catalunya n'hi deuen haver aproximadament uns 25 o 26.000. És a dir, no és broma, hi ha molta cosa diferent i s'ha d'anar amb peus de pom. I quins són els casos més freqüents? Suposo que deu haver-hi casos de confusió que es van repetint més, més que uns altres, no? Sí, sí. Aquest, any, aquest any passat hem tingut molts casos d'intoxicació per confusió de fredolics. Probablement aquest any hi tornarà a haver, perquè com que hi ha aquest desgavell de temporada en què apareixen volats de temps freds, en temps de calor, és molt probable que es barregin fredolics tòxics que són primerencs amb fredolics tardans i la gent no es confongui a part també hi ha la conclusió amb l'amanitafaloides que és molt greu i mortal normalment i després hi ha altres eh, bolets que poden ser eh, o miceli dels quals, és a dir la part subterrània dels quals pot viure durant anys en un mateix bosc i no, no treure bolets i quan els anys són irregulars, aleshores apareixen. I apareixen al mig d'un bosc com que la gent sempre ha anat a buscar bolets i mai potser l'ha vist. I l'acaben confonent amb els que recull habitualment. I aquí és quan eh, hi pot haver perill. O sigui, aquest any serà de bolets abundants, però també serà de, de, peri de bolets perillosos. D'acord, i aprofitem la vinentesa que el tenim aquí a l'altra banda del telèfon per parlar doncs, sobre aquest programa de TV3 que ja porta 7 anys en antena, Caçadors de Bolets. Uh -huh. Són molts anys, quin balanç en pot fer? Mireu, uh, <ríe> uh, el programa que va sortir la setmana passada el va veure 770.000 persones. Jo, per uh, una banda... Des d'un punt de vista personal, eh, a mi, jo a la universitat eh, pa, parlo cada dia amb, com a màxim amb 100 alumnes i l'opció fantàstica de poder parlar a 771 persones és algo que no, no, no, no podria tenir d'altra manera. No? Per a mi és algo fantàstic. Jo crec que el programa en si ha ajudat a molta gent a descobrir el món dels bolets és un programa que l'han dissenyat a la gent de TV3 des d'un punt de vista molt divulgatiu, molt d'arribar a, a la gent, si no, no s'entendria aquest èxit, i a vegades afegint-hi humor, molt humor per entre mig, que el pot veure tant gent jove com gent gran, i trobo que ja m'han pesat aquesta falca perquè la gent els pugui conèixer. Uh, des del meu punt de vista deia uh, a mi m'ha permet incidir uh, i explicar algunes coses de, de bolets que m'agraden molt uh, òbviament jo jo l'hauria fet més, més educatiu i aleshores no hauria tingut l'èxit que he tingut <ríe> per tant crec que hem trobat una fórmula uh, molt bona em trec el barret 7 anys són molts anys i mantenir aquest, aquesta quantitat de gent que els escolta és bo. Que ha anat bé, eh, televisivament sí, ha anat bé a la societat. Eh, bé, hi ha molta gent que ara val -vos gràcies a aquest programa, s'han fet probablement malbém bastants bolets per culpa d'aquest programa, però això crec que ho hem d'assumir. Uh, divulgar a vegades vol dir fer saber a la gent i crec que estem en aquest, estem en aquest punt Bé, nosaltres hem volgut parlar amb Enric Gràcia, que recordem que és el realitzador del programa de TV3, Caçadors de Bolets, i que serà el responsable de la conferència que s'oferirà aquest dimecres a partir de les 7 del vespre a la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat. Aquells que vulguin conèixer més sobre el món de, dels bolets i sobretot les precaucions, les eines pràctiques i les nocions bàsiques en torn d'aquest àmbit que sàpiguen doncs, que tenen aquesta cita avui a la Biblioteca de Montgat. Moltes gràcies, Enric, per atendre'n. A vosaltres, per divulgar-ho. Fins un altre, bon dia. L'entrevista.